trobat això? Oh. Que no veus que sóc adult? Jo no em dedico a jugar amb ninotets. A més, ni tan sols no tinc fills. Vejam, qui ha dit que sigui teu? Uh, doncs deu ser d'algun client. Ja el trobarà. Oh. Què et sembla si anem a fer un tot? És massa d'hora per anar-se'n al llit. Mira, jo tinc costum d'anar-me'n i d'hora. Si vols portar una vida ordenada, conec el lloc ideal. Un hotel en pensió completa en guardespatlles inclosos. Deu ser un hotel molt car. Hm. Volia dir l'hotel presidi, Teddy Bomber. Hm. Rebutjo l'oferta, Spike Spiegel. Oh, em coneixes. Ets un caçador de recompenses molt famós, però no em penso deixar de tenir ni per tu ni encara menys per l'Andy. L'Andy? Aconseguiré el meu objectiu, creu-me! Tranquil, no explotarà. He desactivat el detonador. Tres milions d'urons a la butxaca. Hi ha més ossos de pelús. Tu també moriràs. Moriré de gust. Com pots estar tan disposat a morir? Ho vols saber, doncs tu explicaré espai que es pegall. Soen les trompetes de l'apocalipsi. Ara obre el cor i escolta-les.. Ah! Ah! Ah! Andy! Què vol dir? Em dic Wyatt, Wyatt eh? Tu i els teus explosius, Teddy Bomba. Què I jo? Després d'analitzar la teva pauta de conducta criminal, vaig arribar a la conclusió que avui col·locaries aquesta bomba. Segur que no és ell qui busques? Però si és un guàrdia de seguretat. Fixa't bé la cara! Tal com van les coses avui dia, la cara no té gens d'importància. Alealeshores en què et vases per jutjar-me. Doncs em fiu de la meva inspiració, del meu instinto! Ah. Ah. Ei, espera! espera!! Ah! Mira, ets burro! Atic Et que em tedi bòmer a Quin pare. Ah. <tots> ah. Una mica més i m'envia l'altre bar. Hor! <tots> Funk. Un cavall? Sí, un cavall. Un cavall... Un cavall. I pensar que l'havies de capturar de passada que anaves a comprar. Què insinues? T'has gastat tot el pressupost del menjar, oi? Escolta... En què t'ho has gastat? Suposem que us estigués enganyant. Em pots explicar com m'he fet això? Entesos, entesos. Em crec que això del cavall... De debò? Però un cowboy vestit de cowboy et podries inventar alguna cosa millor. Aquest no és el problema, Jet. Si com a mínim haguessis dit vestit de samurai... Hauria estat més creïble. He trobat aquest tal Andy. Eh? Membre del YMCA. Andy el cowboy. És cristià? No, YMCA vol dir associació de joves cowboys. Vaja, vaja, i això existeix? Però el van expulsar de seguida. Per quin motiu? Perquè causava molts problemes als altres. No m'estranya. Andy van der... 8, que no és l'amo del Ranxo One8. I tant hi està com un tren. 123 casos de danys a la propietat, 189 casos de destrucció de mobiliari urbà i una pila de ferits. C pare s'han anat ajuntar. Què et deien entesos, entesos. Cap reacció? Encara no. Però si tota aquella gent saltés per l'aire, el seu objectiu és el palau, no vol matar ningú. Puc confiar en tu, oi? Eh? Aquests païos treballen molt fiamment. Mm. Sigui com sigui, aquest és el millor lloc per pesar desapercebuts. Uh -huh. Saps si vindrà avui alguns dels explosius? Doncs francament, no en tinc ni idea. Apareixerà. Ei, que l'amor i la pau regnin a tot el món. Hola. Veig que no abandoneu fàcilment. Sabem que acabes de col·locar un explosiu. I no permetrem que el facis esclatar. I com ho penseu impedir, si es pot saber? Per què insisteixes a voler fer-ho saltar tot per l'aire? Mm, voleu saber? Doncs us ho explicarem molt de gust. Escolteu, tot l'origen dels mals del món... Oh! Un uh, que això és una tu, te di bomber. Eh, qui jo? Beus que deia? Que potser ets tu? Caram! Quina mala memòria que tens! Que no ens vam veure ahir! Mm. No sé, no me'n recordo. Bashil, em sap molt greu, senyor, però no és permès entrar cavalls a la sala, molesten els altres clients. Oh, és que el meu cavall no és un cavall qualsevol, creu-me. De vegades és el meu guia espiritual i de vegades un adversari per jugar. A Des de quan juguen escacs els cavalls? No suporto que passen de mi d'aquesta aquesta manera. Silenci! Sort que treballa finament! Tranquils, mantinguin la calma! Pau i amor! Quin cavall més bonic? Que li agradaria muntar-lo? Em trauria d'aquí? Mm. Ja hi pot comptar. Yaargh! En tota la meva vida, no havia vist una habitació tan horrible. Aquesta és la meva especialitat particular. Són ofegant. No ja veuràs com et fa tornar boja. <laughs> Escolta, per què et dediques a caçar recompenses si ets tan ric? Bé, vull dir, ja m'entens si tens una vida regalada Doncs, evidentment, perquè és una feina que encaixa perfectament amb mi Vull dir que tots els cowboys es dediquen a perseguir animals I hi ha animals que es cotitzen molt més que els altres, oi que sí? Ara entenc per què ningú no es vol acostar en Teddy Bomber. Per què? Perquè no volen veure's involucrats en les explosions, per això. Et penses que em preocupa a mi, això? No, això no m'és pas igual a mi. Quan prenc una decisió, res ni ningú no em poden aturar. Tinc la sensació d'haver-ho sentit abans, això. Què? Eh? eh doncs... Vinga. Eh? Brindem per la meva imatge que mateix es reflecteix als teus ulls. Txin, txin. Us porto un record. Ah! Un record, un record! No m'ho penso pas menjar, i això. Vejam, ho faré per sopar. No m'ho menjaré. Em faria mal. Francament, Spike, no sé per què et solfora tant, aquest paio. En el fons són clavats. Per això es repaleixen. Mm, per què m'assemblo aquest desgraciat, jo? Digues! Perquè passes de tot com ell. Oh, ja deu haver començat el Big Shot. I per acabar les últimes notícies, en Teddy Bomber, més conegut com TV. És increïble, amics, però acabem de rebre un missatge seu. Uh, a veure, a veure què vol. Doncs diu-ho això. Avís, la meva propera acció serà la vostra darrera possibilitat de detenir-me. La propera vegada saltareu tots per l'aire com un castell de focs artificials. Renoi, no hi ha manera de viure en pau. És clar que si aconseguiu descobrir on penso col·locar les meves properes bombes. Yeah. Us confessaré molt de gust quin és el meu objectiu de debò. Oh, oh ho sé tu, però sense ha acabat el temps. Això és tot per avui. Em som no haver acabat el missatge a TV. Fins la setmana que ve, eh, amics. Bona sort. Sí. El proper objectiu és l'Ajuntament. I tu com ho saps? En TV destrueix tots els gratacels per ordre d'alçada. Oh, un ordre tan senzill segueix. Què penseu fer? Jo em retiro, nois. Jo també. Passo. I tu què? Spike? És ben clar. És mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. tard. Cago llena, si creieu que us sortireu amb la vostra neu ben errats. Ja? No Està sol? Veig que has tingut els pebrots de presentar-te. Espera't. M'he equivocat, home. Eh, no he atacat mai ningú. Va contra els meus principis. Però vosaltres dos sou un cas a part. La gent com vosaltres no Ja és aquí. Tu ets un desgraciat. Finalment et recordes de mi? Mira que ets pesat. Mira passat. que ets pesat. Vols parar d'emprenyar? No fas més que molestar. Què? Com goses parlar-me així? Molt bé, i ara que hi sou tots dos, escolteu-me, perquè us confessaré perquè continuo col·locant bombes als gratacels. Ara sabràs com les gasto. Ei, no em copiïs les frases. Escolteu bé el que us diré. Sí, sí, sí. sí tu notifiquis qui ets tu. Oh. Mm. Molt bé, ara sabreu qui sóc. L'hem de capturar! No, espera! Cago'm, nena! Tots dos m'heu subestimat més del compte. Aquestes portes, quan es tanquin, no es tornaran a obrir. I l'ascensor, quan es posi en marxa, ja no s'aturarà. A l'últim pis us rebran els meus graciosos ossos de peluix. Quan l'ascensor arribi a l'última planta de l'edifici, aleshores tot saltarà per l'aire. Bum! Us recomano que el poc temps de vida que us, us deixeu estar de picar baralles. Adeu i bona sort! Calma, tranquil. Deixa'm fer a mi. Sé com les gasta aquest paio. No pateixis. Sé perfectament quina porta de cap. Mm. Fa una estona he canviat el codi del sistema de seguretat que algú havia modificat. M'entens, oi que sí? Un moment, però... però si l'he canviat jo! Eh? Sí, tots dos l'hem canviat, el capdavall és com si no haguéssim fet res. d'un cap invesi. I ara què fem? Ostres, no. Va ser suls capuns en la dos, uh, però al Jo hi era abans. Uh, uh. Ah! <susurra> ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Adéu-siau. Ben pensat. Éreu dos nanos força intrèpids. Ah? <susurra> uh! uh! Mira, se'nfilen com dos micos a una palmera. Els ha agafat per pujar. Són com dues gotes d'aigua. Jo m'ntor al viva. Bé Jo aniré a portar aquest fallo. EsEsp que speja, l's el cowboy més mesquí de tots. No et perdonaré tanta insolència. He perdut. Tinc duel més espectacular. Tu també ets un cowboy autèntic, espai. Aquesta és la meva darrera aventura de cowboy. Et regalo el meu barret. I... a què et dedicaràs, ara? Doncs mira, avui mateix començaré una nova vida. Ja ens veurem cowboy de l'espai. Potser aprendrà a gaudir dels pleers de la vida. Aquesta és la diferència entre ell i jo. Ei, que m'escoltes? Sí, sí. Al final, ha quedat clar que no érem enemics. clar que jo mai m'ho havia après seriosament. Hi -hi -hi -hi -hi. Patrip, patrop, patrip, patrop... Zed, m'escoltes? Sí, sí. Bòmer, bòmer. Però, quina falera de fer-ho saltar tot per l'aire. Jo només volia prevenir la gent de com és irracional el capitalisme desenfrenat, de com és d'absurda la colonització sistemàtica d'altres planetes, de la falta d'ètica dels mitjans de comunicació. I els gratacels són el símbol d'aquesta bogeria. Amb la destrucció dels gratacels pretenia replantejar el paper de la humanitat a l'univers. Alto, alto, alto! Uh -huh. Andy! Me'n Musashi! ¡Arri Jerónimo! Però, en fi, ara veig que tot ha estat inútil. I ja ens veurem, Samurai de l'Espai. ato no kekou ni wa amari ni moto ki wa sugite mada kokoro no hoko bio ie se no mama kaze ga fubiteru kawaita 今回のミーの活躍しっかり見てくれたかなはい、ちょっと待てよ。さて、次回のネクストストーリーだが。なんでお前が予告やってんだよ。またしてもミー、つまりアンディが大活躍。お前の出番終わったんだって。スペースサムライとなったミーがカウボーイたちをバッタバッタと薙ぎ倒す。もう出ないんだよ。次回カウボーイビバッ。アンディの逆襲。そんなタイトルじゃねえだろう。お楽しみ。